а за ним Мася точилася, так в Тернівці навчилася. «А ти де сіл навчил?» – гукнула вона. «Вкрутих», – каже Антосю, – «та знай, що вкрутих лучше вчать». «Видно пана по халявах», – сказала Мася і показала Антосюві на чоботи, «а вони в його як собаки, худі і набік, як корси». «А паню видно по носі, що рилась в горосі», – відказав Антосю і показав їй на ніс, що як навмисне був чимось замазаний, і додав, рила моркву з петрушкою та вдавилась галушкою. «А ти кров собача!» – гукнула Мася і зірвалась на ноги та й кинулась до Антося, а він чкурнув, що й з хортами не доженеш. Вибігла Мася аж на двір, а Антосю тут і почав кричати та в долоні припліскує. Машка вкрала пляшку, вточила горілки з нової барилки, через тин скакала, до панів таскала. Мужики зловили, по селі водили та били у п'яти, бо воня проклята. Гу. Мася послухала все те та й каже, «Почекай же, лайдаку!» А Антосьо почав, «Лайдак, лайдак, Антосьо спійняв Масю в горосі». Покликав Степана, відвели до пана. Били-били-волочили, а на розум не навчили. І відвели до тата, бо вона проклята. Гу! От проклятий хапокниш, подумала Мася, і розірвала в його та рада б, мама і за пана так пан не бере. Не мігши зігнати злість, Мася здумала тугу розігнати і почала збиратись. Куди ти, каже мати? До панства Росолинських піду. І сорома тобі нема, озвалась мати, тато отот духу пуститься, а тобі гульки в голові, і заплакала. Та для масі байдуже, нехай не тільки тато вмирала, і мати за ним, аби їй пани жили, та пани здорові були. «Треба ж з візита піти, – каже вона, – що ви знаєте? – стинула мати плечима і каже, – війся, війся, цур тобі». Росолинські тільки що під обіду встали, як Мася прийшла і сиділи собі Старий люльку курив, а дочки з матір'ю щось базікали Нічого розказувати, як зустріли вони нашу попівну Вміли вони в таку шкуру вбратись, як черепаха, що й сокирою до живого не доколупаєшся З розмови вийшло, що Мася почала глузувати з попів Та ще мало почала представляти попа на панахиді Начепила хустку через плечі, як опарати, взяла в руку лампу замість кадильниці і почала вичитувати пом'яни господи душі усопших раб своїх. Одна покойова вбралась за дяка, в старий панів сюртук, друга – за паламаря, і співають вічнає пам'ять. Що вже реготались, то тільки бачити можна. Від сміху всім аж горло болить, і в грудях коле, і сльози з очей течуть. «Пані вже й не сміялась, а тільки «га, га, ах!» А ось виходить економ. Поклонивсь панові, пані, панянкам і масі на послідку, кинув оком і на цю церемонію та й каже «Служалем новініє! Ксьон спароч казал длугожич!» «О, пан каже!» «Служалем!» – додав економ, і тепер там гомін такий і від правду чутно – і корогва перед хатою має. Як громом прибило Масю, так цими словами. Їй не жаль було за отцем Гервасієм, як за батьком – ні слова. Та якось за серце стиснуло, що смерть ухватила людину, та ще й попа, і саме тоді, як вона реготалась, і попа представляла. Хапаючись, розібралась дівчина, попрощалась і пішла. На вулиці, на зустрічі, трапилась Дяківна. «А де ви були, панно?» – питає. «Где і завше?» – відказала Мася. Ото, а батюшка вмерли, ви й не поблагословились». Мася змовчала. Батька вона не поважала, бо він був піп, а благословенством не погоржала. Хто б був, не був батько, а все ж він батько, його благословенство і з одна моря витягає, і з тяжкої неволі визволить». А покійні, додала дяківна, так довго вас кликали. Масю, Масю, де моя Мася, так і вмерли, що вас споминали. Розбіглися за вами, та наче нам ноги попідрізувало, наче дороги позав'язувало, і в голову не прийшло, де би вас шукати. Так оце тепер, як уже все скінчилось, їм ось скажуть до мене, піди, Тетяно, до росолинських, вона там. Прийшла Мася й оклякнула по католицьки. А батько лежав на столі, як до служби вбраний. Згадала дівчина, що тільки сама так прибиралась, і, може, саме в ту пору, як він конав, реготалась до розпуку. Та і сум її взяв. А сльози не було. І за серце стиснуло, і соромилась. Над отцем Гервасієм вже правило аж чотири попи. Всі в чорних ризах, в головах йому поставник горів, а зараз під образом вінок висів. Жнива були ранні, вчора обжинки справляли, жито дожали, і покійний запрошував жінців ще й на той рік. На вікні требник лежав з Христом, а Патрахиль замотаний. Отець Гервасій в йому було кропилом ходить, вивід читає, ходить сповідати, кому тепер воно зостанеться. Не плакала Мася, та й пані не плакала, і орися ніт. Пані матка ходила, як пришиблена, сама себе не тямивши. «Щось би робила, і тільки шупортається. Те візьме, там покладе, друге візьме, туди і понесе. Те розіб'є, як кладе, друге само з рук випаде. І біла-біла, наче її крейдою хто витер. Орися й плакала б та не могла». За серце стиснуло, аж мову замкнуло, і сльози наче зав'язав, наче каменем їх приклав у грудях, хоч би одна навернулась, так ніт. Текля ще дуже мала була. Ця почала плакать, та бабки її перевірили, що татуню сплять, то й вона заснула. А як устала, то лиш допитується, чи скоро татуню встануть. Біжи, доню, буди, хай встають, казали баби. «Іде маленький, термосить тата, вставайте, татку, ось люди до вас прийшли, і біжить назад, не встають, каже, та такі тверді та холодні, а? Так біга, жебонить, та й засне». Антося тільки побивався, що й не сказати. Цей бачив сирит в школах, то знав, що і на його в світі очікує. І таки мав серце хлопчаче, що і в лищатах пишіть». Цьому не збувало на сльози, та недовго розболілась голова щокуди, і він ліг десь в соломі, та й думав-думав і заснув. Що вже людей йшло за гробом, і старе, і мале, всі любили покійного, то всі й вийшли випровадить його до нової оселі. Та всі сумні та невеселі. Хіба старці, що чули тлустий обід? Ці тільки не сумували». Бо як трапиться раз на віку, така лахва, то й добре. Вони тільки голосно свої молитви вичитували. А дай за йому, та подай за йому, дусі спасення, гріхів, отпустення. А в душі думають, а пироги гаряці, а потрави кип'яці, та молосну касю на братію Насю». «Ай-яй-яй, нащо ви, татка, землею пригортаєте!» – закричала Текля, як у труну загуркотало. І стала пручатись у старости на руках. «Ай, нащо ви, татка, пригортаєте?» Що вже їй не говорили, ніщо не подіяло. «Верніть та верніть мені, татка, нащо ви їх землею прикидали? Їм же там тяжко буде, вони там задушаться». Так і додому принесли малу щебетушечку, що все плакала. Справили обід, як годиться, і хто пішов, хто поїхав, забувать отця Гервасія. Тільки дуже допізна чути було гомін по селі. То солодчани згадували свого панотця. Адже добрий був небіщик, та хіба я що? Та нічого, але панотець добрі були. Та же. Оже, не буде вже такого? Може, що і так? Ге. Горе всяким сиротам, а по півнам і біг забув. На поділлю попи не мають жодних маєтків, хіба хату тощо, та й те на церковній землі. Бо того й дивись, що приїде новий панотець, збере суд, викидає з свого добра, або приймай свою хату з чужої землі. Одна ульга зосталась їм – просити архієрея, щоби почислили приход за сиротами. Як це вдасться, то прийма свій куток матимуть до якогось часу. Та руги який день, і ісяка така капанина буде з парафії, то за треби, то з приносів. Так лучилось із сиротами отця Гервасія. Приход пішов за ними. Пані матка згодила собі вікарого, старого старезного вдівця-паноця, що нічого не потребував, лиш притулку та хліба шматка. Нічого не бажав, тільки молився Богу, в дорогу, значить, збирався, вдалеку, аж на той світ, до Бога. Глава 8. Ішли роки за роками, минуло їх аж п'ять, а на щастя сиротам і не заснітилось. Правда, не бідили вони, мали й хліба шматок, і голі не ходили, ні босі, все мали, як ведеться. Таталан не в їжі, не в грошах, не в одежі, в сім'ї не було супокою. Ще батько на столі лежав, як Мася почала верховодити, і насамперед загадала жалобу шити. У наших русинів в тій стороні ось яка жалоба. По жінці та по дитині чоловік без шапки ходить скільки день. Дівчата на знак жалоби не заплітають кіс, а тільки зв'язують волосся ззаду, щоб в очі не падало. Хлопці й дівчата там скільки треба, не співають і не танцюють. Мася ж прийняла жалобу католицьку, казала пошити чорну сукню, обшила її білою стьожкою з нацальширини. Це була перва додільна одежина в Масі. І хто примічав, приказували, що вона не матиме талану з свого дівування. Сестра Мася також жалобу посправляла. Навіть Антосові понашувала стьожечки по суртуці. «Щоб оце вигадувати, – почала мати, – то воліла дати б ті гроші на молитви. Ет що ви знаєте, – гримнула Мася, – осідіть там до печі. Що це ти, дитино? Що так до матері?» «А хіба ви себе не пізнаєте? Коли ви моя мати, то я так до матері». «Опам'ятайся, що тобі таке, казала мати? Чи ти сповна розуму? Коли б ще й у вас такий був, – відказала доня, – то чого б ви хотіли? А коли не знаєте світові ладу, то не мішайтесь. Бог з тобою, доню, нічого я тобі не скажу більше. І добре зробите. З тими розійшлися. Мася зробила по-своєму. З того часу і пішла своїм Богом коло всього». Все з панами та з панами водилася, все їздила по костьолах та по кляшторах, до своєї ж церкви і носа не показувала. Хіба на Різдво та на Великдень і то з польською книжкою в руках, і не молитись, а показатись. Вбиралась як павич, останню краплю крові, як то кажуть, тягла з матері, та все садила на крами. Що було б на чотирьох, то на одну йшло. І ходила, погойдуючись та під поцокуючи. А ніколи і за холодну воду не бралась. З матері останні потилюються, а доня каже «на те ви попаддя». Чим-то ти будеш, що смієшся з попадді? Волію бути шинкаркою, а попадею ні за що. Ей, доню, будеш плакати на свій дурний розум. Аби ви не плакали, а за мене не журіться». Як ви не бачили більш печі та коцюби, то думаєте, що тільки і світ, що в вікні. Я вже виросла з цих. Дай тобі Боже, щоб ти добра дійшла. О, яка ж богомільна подумала Мася, а мати пішла згадуючи свого татуня, як то покійні розповідали, що як зближиться Анцихрист, то встане мати на дочку, а дочка на матер свою. Оце ж каже і моя доня так. Верховодила Мася над матір'ю та й сестрам доставалось. Вони були їй за наймичок, всюди ними попихалась, а сама, як пані, тільки погукує, а це подай, а те принеси, а те зроби, а туди піди. Чому ж сама не піде, не смій рот роззявляти, так зразу і зацабанить, або ще й поб'є, добре, аби лиш подужала. Кому кому, а те клі доставалось. Та й піде, плачучи, мамуню скаржиться, а Мася б'ється. То мати й прийде. Чого ти, дочко, б'єшся? Тільки й чуєш, що скарги на тебе. Нехай свиня знає своє стіло, відкаже Мася. Що ж ти таке? Чи ти в мене не така дочка? Ні, не така, каже Мася. Ей, доню, ну-ну, догуляєшся ти зі своїм розумом. І піде, а Мася дума, чого б торочитись о цій попадій? О, там корпалася б, коли має в чим, так нідже, всюди їй треба. То то вилею колись аж чорти сміятимуться, вона все по-польськи балакала. Не можна сказати, щоб вона і зла була, ні. Тільки така горда та пишна і себе так високо ставила, що всі проти неї як горошина проти скали якоїсь. Тим вона й верховодила, тим і не слухала нікого, що себе мала за найрозумнішу. Одна тільки Печержинська девчим була розумніша за Масю, та й то, як роздумається, то й вона ні по чому. Дурна, каже, і Печержинська, і усі дурні. Ось воно як повинно бути, а не он як. І губу Мася мала виправлену. Що, які вже витресовані о ті скарбові підпанки, що якби не вмів брехати, та ще й гладко, то не мав би і рубця на плечах, не то сорочки. Втих Мася в шуршу заганяла. Не смій рот роззявляти, бо напечеш раків на день і три ночі. Справна була, ніхто з нею не справлявся, та й не думав, бо не почувся в силі». Чи осміять кого, чи розказати, що тільки подай, то всі аж за боки беруться. І загорділа вона, не знала не Бога, що не туди до щастя дорога, куди люди справляють, а куди доля поведе. Раз сиділа Мася у себе в хаті, сама втішалась і других потішала. Два панечі цілували її в руки, третій як цуцик служив перед нею. А була половина курсу і саме жнива. Може, кому не відомо, що то половина курсу? Ось що. В духовних школах в кожнім класі треба сидіти два роки. То як рік пройшов уже, а ще рік зостався, то й вийде, що була половина курсу. Богослови, значить, ще мали рік вчитись, ні матимуть право на попів святитися. Богослови о курса, хто заможнішого батька-син, вже їздять чи не натраплять де на суджену. А був поблизу від солодьків панотець Собальський і мав сина Івана в богословії. То цей і шатнув по селах, і заїхав до Люборацьких. Сказано, семінариста, ані сісти не вміє, ні вклонитись, ні слова до ладу сказати нічого. Все вимучать, все видушать, і як побачить панянку, то аж острах його візьме. І сказав би, і боїться, приступив би і не сміє. Поїхать такому між дівчата то рівно з головою. І Собальщенко не поїхав би, та його батько був скількись літ благочинником, то всі сусідські панотці були йому знайомі, а в Люборацьких він таки не раз був ще за життя покійного отця Гервасія. От і приїхав пан Богослов. Добре йому знайомі були ці пороги, та переступав він їх іще пімперлям. А тепер Іван уже, як думав він, голова на пак богослов. «А, богослов, буде і того, що вже богослов, та й годі. За такого сина і матері честь, богослова родшую, Як не поважати?» Отож, виходить він до хати, шарнув ногою, як умів, і щиро поцілував панну Марію в руку, бо аж ляснуло. Тоді, обернувшись до панечів, і рекомендується, що так і так ученик богословії просю, любіть і жалувати Іван Іоанович Собальський. «Ученик богословії», – підхопив один панич, – «га, ученик богословії, дуже радісьмо», – «а другий, просимо сідати, просимо, будьте ласкаві, гей», – «та й до третього, проси, хай садовляться», – «кинувсі третій, та сідайте, будьте ласкаві, ощасливте нашу компанію», – просить. «І щоб вам котрий вусом моргнув, або що, мовби би, на вони так раді, що уздріли богослова». А собальський ходить по хаті, відкашлюється, викашлявся і сів. Та де ж, коло самісінького порога, і почав придивлятися на образи, хоч бачив їх і придивлявся не десять і не двадцять раз, а пиши сто або й більше. Всі мовчали, дивились, мов ждуть якого змилування Божого, От богословий почав. А у вас чудо не образи, панно Маріє. Нічого собі, відказала Мася. А паничі й собі кинулись дивитись на образи, і один одного торкають. «Бач?» – кажуть, «бач?» – «Ге, що то богослов?» – «Зараз і завважав». «Не мисліпота. пота!» – і на богослова повитріщали очі. «Що то він ще скаже?» – от він почав. «Я нігде такої живописі не бачив». «А ти бачив?» – спитав один панич другого. «Ніт», – цей каже, – «не бачив». «А ти, – питаю третього, – і я, – ніт, – каже той, – бача, нами в голову це не приходило, – заговорив перший, – що то богослов». Мася нічого не відповіла на слова пана богослова. Він і пішов далі, таки довгенько помовчавши. «А це, панно Маріє, богородиця, – показав, – точка в точку ваш портрет». «Еге ж озвались паничі, – що то око і богословське око, та й годі». Мася мовчала, тільки дивилась, а Богослов пішов до того образа, подивився та і каже, «Позвольте свічкою присвітить». І постяг руку до свічки, та якийсь панич вже й присвічував. І всі очі повитріщали, дивились всі, тільки Мася ніт. Довго дивились мовчки, аж один з них каже, «Красавиця». «Совершення красавиця», – озвався Богослов. Бач, почали паничі проміж себе, красавиця, га, бач, що то богослов, а ми й не завважили. Богослов відступив і свічку на столі поставили, та не сідали, бо Іван Іоаннович стояв.